Джордж Мартін. Існя льоду та вогню». Книга перша. «Гра престолів». Ар'я. Пахощі гарячого хліба, що пливли з крамницю вздовж борошняної вулиці, смакували солодше за всякі парфуми, що їх колись нюхала Ар'я. Вона глибоко вдихнула та підступила ближче до голуба. Товстий, брунатно-зозулястий птах дзьобав собі скоринку, що застрягла між двома каменями бруківки. Та коли його торкнулася Ар'їна тінь, поспіхом злетів у повітря. Свиснув дерев'яний меч, поціливши голуба за аршин від землі. Птах впав додолу, розсипаючи темне пір'я. Ар'яна летіла на нього за одну мить, вхопила за крило, поки той силувався злетіти. Голубище встиг дзьобнути їй долоню, а тоді вона стиснула йому шию, скрутила і почула тріск кісток. Проти котів голуби були легкою здобиччю. Мимо проходив Септон, кинув на неї погляд скоса. На цій вулиці найкраще ловити голубів, повідомила йому Ар'я, поки причепурювалася та підіймала з землі впущеного дерев'яного меча. Вони тут шукають крихти хліба. Септон прожогом кинувся геть. Вона підвісила голуба до пояса та рушила донизу вулицею. Знизу якийсь чолов'яга штовхав поперед себе на двоколісному возику цілу купу мандриків. Вона почула запах чорниць, лимонів, абрикосів, порожній живіт гучно забурчав. «Можна мені одну?» – мимоволі прохопилася вона. «Лимонну? Чи хоч якусь?» Чоловік із возиком роздивився її зверху донизу. Вочевидь, побачене йому не сподобалося. «Давай три мідяки!» Ар'я постукала дерев'яним мечем по боці чобота. «Можу дати навзамін жирного голуба. Хай інші твого голуба зжеруть!» – сплюнув візник. Мандрики були теплі, щойно спечі. Від пахощів у неї набрався повний род слини. Але ж вона не мала трьох мідяків, ба навіть одного. Тоді Ар'я окинула візника довгим поглядом, згадуючи слова Сиріо, як треба бачити. Той був низенький, з круглим черевцем, на ходу трохи припадав на ліву ногу. Вона саме міркувала, що як вхопити одну мандрику та втекти, то він її ніколи не впіймає. Але тут візник розтулив рота і мовив. Брудні руки тут не розпускай, щур помийний. Золотаві тобі швидко ради дадуть, будь певний. Ар'я сторожко озирнулася. у кінці провулку стояло двоє з міської варти, важкі вовняні кереї. Пофарбовані золотом, висіли майже до землі. Кольчуги, чоботи та рукавиці в них були чорні. Один мав при боці меча, інший – замашного залізного кайка, Кинувши останній спраглий погляд на мандрики, Ар'я сахнулася від візка та заспішила геть. Золотокирейникам до Ар'ї було байдуже, бо від самого їхнього вигляду шлунок в неї зав'язався вузлом. Ар'я трималася подалі від замку, але навіть здалеку бачила, як на високому червоному мурі гниють голови. На кожній голові юрмилося гайвороння, наче мухи на гної. У Блошиному подолі потякали, що золоті киреї тепер за ланістерів, що їхній тисяцький став князем, отримав маєтності на три та місце у королівській раді. Чула вона й інше – страшне, безглузде. Хтось казав, що її батько вбив короля Роберта і сам був убитий князем Ренлі. Інший наполягав, що то Ренлі вбив короля у п'яному розбраті. Бо чого ж іще він утік з міста посеред ночі, мов злодій. В одній байці говорилося, що короля убив вепр на полюванні, а в іншій, що він помер, коли їв того вепра. Мовляв, так напхався, що луснув просто за столом. Та ні, казали інші, король справді помер за столом, але від того, що павук Варис його отруїв. Брешете, його отруїла королева. Ні, він помер від віспи. Дурниці, король вдавився риб'ячою кісткою. Усі погоджувалися лише в одному, короля Роберта більше немає. Дзвони на самий вежах великого септу Байлора калатали день і ніч. Лиховізний грімкотився містом, як спиживий приплив. Так дзвонять лише на смерть короля, розповів Ар'ї учень кожум'яка. Вона хотіла одного – втекти додому, але забратися з корольберга виявилося не так просто, як вона сподівалася. Усі балакали про війну, на мурах кишіли золотокерейники, наче вошіна, та хоч би й на ній. У блошиному подолі вона ночувала на дахах, у стайнях, усюди, де знаходила місце простягнути ноги. І невдовзі дізналася, завіщо ця місцина отримала свою назву. Кожен день після втечі з червоного дитинця Ар'я відвідувала по черзі сім міських брам. Драконова брама, левова брама, стара брама були зачинені та закладені засувами. Грязючна брама та божа брама були відчинені, але тільки для входу в місто. Варта нікого не випускала назовні. Ті, кому дозволялося їхати, виїжджали через Королівську браму або Залізну браму, але там на чатах стояли ланістарівські стражники в кормазанових киреях та шоломах з левами на маківках. Видивляючись із даху якоїсь корчми біля королівської брами, Ар'я бачила, як варта обшукує вози, примушує вершників вивертати сакви, допитує кожного пішого подорожнього. Інколи вона міркувала, чи не переплести їй річку. Але червоноводна була широка, швидка та відома кожному своїми зрадливими течіями і водокрутами, а грошей заплатити за пором чи проїзд на човні вона не мала. Пан-батько вчили її не красти, ні за що в світі, але стримуватися ставало дедалі важче. Якщо не вибратися найближчим часом, доведеться випробувати долю з золотокерейниками. Вона не надто голодувала, відколи навчилася бити птахів дерев'яним мечем, але боялася так сильно, що від голубів її нудило. Двійко вона з'їла сирими, поки не знайшла блошиний поділ. На Подолі у провулках стояли харчівні, де роками потроху кипіли величезні казани юшки. Там можна було зміняти половину голуба на окраїцю вчорашнього хліба та миску бевки з мнясом. Другу половину просто при тобі смажили до хрускоту на вогні, якщо ти сама обскубеш пір'я. Ар'я віддала б що завгодно за кухоль молока та лимонне тістечко, але не гидувала й бевкою. Її зазвичай варили з ячменю, різали туди моркву, цибулю та ріпу, інколи яблуко. Зверху на бевці плавала плівка жиру. Яке саме м'ясо кидали до казанів, вона намагалася не думати. Одного разу знайшла у мисті шматочок риби. Єдина біда – харчівні не стояли порожні. Ар'я весь час відчувала на собі очі, поки худко глитала свій харч. Дехто витріщався на її чобітки чи кобиняка, і вона знала, що ті собі думають. Були й інші, ще гірші. Заповзали їй поглядами під шкіряну одежину, і про тих вона й знати не хотіла, що вони собі думають. Кілька разів її вистежували та переслідували у провулках, але жодного разу не впіймали. Срібного браслета, якого вона сподівалася продати, вкрали першої жночі за межами замка а заразом і клунок доброї одежі. Після ночівлі у спаленому будинку по свинячому провулку в Ар'ї лишився тільки кобеняку, у який вона загорталася, шкірянка на спині, дерев'яний навчальний меч та голка. На голці вона лежала зверху, бо інакше б її теж украли. А вона ж була дорожча за все інше, разом узяте. З тих пір Ар'я набула звички ховати праву руку разом із мечем при боці під кобеняком. Дерев'яного меча вона тримала у лівиці, де кожен міг його бачити. Ним Ар'я сподівалася відлякувати грабіжників. Утім, по харчівнях часом сиділи такі харцизяки, що їх і галябарда не відлякала б. Їхні пики відбивали в неї охоту до голубів та чарствого хліба. І часом вона вкладалася спати голодною, аби тільки не потрапляти зайвий раз на очі. Щойно вона вибереться за місто, як зможе збирати ягоди або вкрасти в якомусь садку яблук чи вишень. Ар'я згадала, як бачила численні садки на королівському гостинці, коли їхала на південь. У лісі можна копати корінці, а чи й вполювати якогось зайця. У місті вона могла вполювати хіба що пацюка, кішку або кощавого собаку. У якійсь харчівні, казали люди, можна виручити жменю меню за цілий понос щенят, але їй навіть думати про таке було гидко. Нижче Борошняної вулиці починалася плутанина вуличок та провулків. Ар'я пробиралася крізь натовп, намагаючись не наближатися до золотокерейників. Вона вже навчилася триматися середини. Там інколи доводилося ухилятися від возів та коней, але їх було видно заздалегідь. А от якщо йти попід будинками, то можна втрапити до чиїхось рук. У деяких провулках, щоправда, домівки стояли так близько, що трохи не зустрічалися посередині. Там, ясна річ, лишалося ходити тільки по -під стінами. Мимо промчала галаслива ватага малих дітей, котячи перед собою обруча. Ар'я витріщилася на них із відразою, згадавши часи, коли вона гралася обручем із Браном, Джоном та Малим Ріконом. Вона спитала себе, чи сильно виріс Рікон, чи дуже сумує Бран. Вона б віддала що завгодно, аби Джон зараз назвав її сестричкою та скуйовдив волосся. Чи хай би й не куйовдив. Ар'я бачила своє відзеркалення в калюжах і вирішила, що куйовдити волосся їй вже далі нікуди. Вона пробувала балакати з дітьми на вулицях, знайти собі друзів, щоб було де спати. Але, мабуть, казала щось не те чи не так. Малі діти просто зиркали на неї сторожкими очицями та тікали, щойно вона наближалася. Їхні ж більші брати та сестри питали в неді таке, чого вона не знала, кликали образливими словами і намагалися щось украсти. Тільки учора кощава босонога дівуля, удвічі старша за Ар'ю, збила її з ніг та спробувала стягти чобітки. Але Ар'я заліпила їй такого ляща дерев'яним мечем у вухо, що дівка кинулася геть у сльозах та крові. Поки вона пробиралася донизу пагорба, до блошинного подолу, над головою крутився Мартин. Ар'я зирпнула на нього та замислилася, але птах летів надто високо, щоб збити його палицею. Та все ж він навіяв думки про море. Може, це і є шуканий вихід. Стара мамка бува розповіла про хлопчаків, що пробиралися на купецькі галери, тікали у море і переживали там безліч пригод. Може б і Ар'я так змогла. Вона вирішила відвідати берег річки. Той, однак, лежав на дорозі до грязючної брами, а її вона сьогодні ще не перевіряла. Ар'я знайшла корабельні, дивно порожніми та тихими. Побачила ще пару золотокирейників, що крокували бічо-біч рибним базаром, але вони на неї навіть не глянули. Половина яток була порожня. Та й у порті стояло куди менше кораблів, ніж вона пам'ятала. Посередині Чорноводної рухалися, вишикувані у бойовий порядок, три королівські військові галери. Зіймалися та опадали весла. Пофарбовані золотом короби різали хвилі. Ар'я трохи подивилася, а тоді продовжила шлях уздовж річки. Коли вона побачила на третьому причалі стражників у сірих вовняних деліях, облямованих білим єдвабом, то в неї серце трохи не спинилося у грудях. Від виду кольорів зимосічі на очі навернулися сльози. Позаду них припнута до якорів хилеталася на хвилях вузька трипалубна купецька галера. Її назви, виведеної фарбою на боці, Ар'я прочитати не зуміла. Слова були якісь чужі, може мирійські, чи браавоські, а чи й високовалірійські. Тому вхопила за рукава першого ліпшого гаківника, що проходив мимо. «Перепрошую», – спитала вона, – «який це корабель?» Відьма вітрів прийшла з миру, відповів чолов'яга. Ще й досі стоїть, ляпнула Ар'я, не подумавши, а ківник зачудовано зиркнув на неї, знизав плечима і пішов собі. Ар'я ж прожогом ринула на причал, саме відьму вітрів батько найняв, аби відвести їх додому. І вона усе ще чекала на неї, а дівчинка ж гадала, що корабель уже сто років як знявся з препони. Двоє стражників кидали кості, третій ходив на чатах, поклавши руку на маківку меча. Ар'я засоромилася, що вони побачать її дитяче рюмсання, і зупинилася, аби протерти очі. «Очі! Очі! Чому ж? Дивись очима!» – почула вона шепіт Сиріо. Ар'я подивилася очима. Вона знала в обличчя усіх батькових людей, а троє у сірих деліях були чужі. Агов ти!» – покликав той, що чатував. «Чого тобі тут треба, хлопче?» Інші двоє підняли очі від гри. Ар'я ледве втрималася, щоб не гайнути з місця, бо вчасно втямила. Тоді за нею неодмінно поженуться і примусила себе підійти ближче. Сторожі, напевне, наказали видивлятися дівчинку. А це й гадав, що перед ним хлопчик. То вона й поводитиметься, наче хлопчик. «Не бажаєте купити голуба?» – показала вона воякам вбитого птаха. «Забирайся геть!» – гримнув стражник. Ар'я зробила, що наказали. Не мусила навіть вдавати, що злякалася. Позаду неї вояки повернулися до гри. Вона сама не пам'ятала, як повернулася до блошиного подолу. Але до часу, коли знову ступила на криві та вузькі, позбавлені бруківки, вулички між пагорбами, геть засапалася. Поділ мав свій особливий сморід, свинячі сажі та кінські станні. Кожом'ятські майстерні змішували свої пахощі з кислим духом дешевих харчівень, винних льохів та домів розпусти. Ар'я блукала плутаниною провулків, не розбираючи дороги, а тоді винюхала киплячу бевку з м'ясом крізь двері харчівні та зрозуміла, що загубила голуба. Напевне, він випав із-за пояса, поки вона тікала». Або хтось його вкрав, а вона й не помітила. Якусь мить вона ладна була знову заплакати, адже такого тлустого птаха можна полювати тільки на Борошняній вулиці. Десь на іншому кінці міста почали калатати дзвони. Ар'я зиркнула вгору, прислухалася, здивувалася, що воно має означати цього разу. «Що таке?» – гукнув якийсь товстун із харчівні. «Та знову дзвонять. Ой, Леле, рятуйте нас, боги!» – заскиглила стара жінка. Рудоволоса Шльондра у клапті розмальованого шовку розчахнула віконниці другого поверху. «А цього разу хто помер? Часом не король хлопчак?» – заволала вона, перехилившись через підвіконня на вулицю. «Вони хлопчаки отакі, надовго їх не вистачає!» Шльондра зареготала, а ззаду її охопив руками голий чоловік. Вкусив за шию та узявся м'яти важкі білі груди, що вільно теліпалися під тонкою сорочкою. Тупа Хвойда, заволав знизу Товстун, король живий, просто усіх скликають на Майдан. Зараз калатають з однієї дзвіниці, а коли король помирає, то з усіх у місті. Аго, вти, годі кусатися, бо у твої дзвони закалатаю, мовила жінка у вікні чоловікові позаду себе, відпихаючи його ліктем. То хто помер, якщо король живий? Усіх скликають на Майдан, повторив Товстун. Двоє хлопчаків приблизно Ар'їного віку промчали повз неї, розбризкуючи калюжу. Стара прокричала їм якісь прокльони, та вони гайнули своєю дорогою. Поспішали до гори пагорбом і інші городяни, аби подивитися, що за галас чинився. Ар'я кинулася наздоганяти повільнішого з хлопців. «Куди ви біжите? крикнула вона, опинившись просто позаду. Що коїться!» – він зиркнув назад, не спиняючись. «Золоті кереї ведуть його до септу!» «Кого його?» – прокричала Ар'я знову, не стишуючи кроку. «Правицю! Бу, каже, йому зітнуть голову!» По вулиці проїхав віз, лишив глибоку колію у землі. Хлопчина перестрибнув через неї, але Ар'я навіть не помітила. Запнулася та впала до лілиць, подряпала коліно на камені, розбила пальці на твердій втоптаній землі. Між ніг втрапила голка, заплуталася так, що Ар'я ледве зіп'ялася на ноги, схлипуючи від болю. Великий палець лівої руки спливав кров'ю. Посмоктавши його, вона побачила, що при падінні зірвала половину нігтя. Руки боліли, коліном також текла кров. Дорогу завелав хтось із поперечної вулиці. Дорогу вельможним панам Рожвинам. Ар'я ледве встигла забратися з дороги, поки її не задавили. Мимо Учвал промчали четверо стражників на великих огерях, у ключастих синьо-пурпурних кереях. Позаду на двох однакових брунатних кобилах біч-обіч їхали двоє схожих, наче дві краплі води паничів. Ар'я сто разів бачила їх у замковому дворі. То були близнюки Рожвини – пан Горас та пан Гобер – молоді, не надто красні на вроду лицарі із солом'яним волоссям та грубо витисаними веснянкуватими обличчями. Санса та Джейна Пул колись величали їх пан Карась та пан Бобер. Їх і хотіли, щойно бачили, але Ар'ї зараз було не до сміху. Усі рухалися в тому самому напрямку, усі прагнули побачити, до чого це дзвонять у великому септі. Передзвін дедалі гучніший клика витягнув до себе. Ар'я влилася у людський потік. Палець із зірваним нігтем болів так, що вона ледве стримувала сльози. Шкотельгаючи у натовпі, вона закусила губу й дослухалася до збуджених голосів навколо себе. «Правицю короля, князя Старка, його ведуть до септу Байлора. Я чув, він вже мертвий. Та недовго йому лишилося. Ось, дечки, ставлю срібного оленя, що йому зітнуть Макітру. Зрадникові собача смерть!» Чолов'яга сплюнув на землю. Ар'я намагалася знайти якісь слова. Ні, він ніколи. Почала була вона, та дитину ніхто не став слухати. Люди сперечалися просто в неї над головою. Дурньо, ніхто йому нічого не зітне, відколи це на сходах великого септу рубають голови за зраду ж, мабуть, приведуть у лицарі висвятити. Люди кажуть, саме старку би старого короля Роберта. Врізав його милості горлянку в лісі, а коли його знайшли, стояв оком не змигнувши і брехав, що винен якийсь там дурний вепер. Та ні, брешуть, короля власний брат убив, отой Гренлі, що носить золоті роги. Стули свого чорного рота, відьмо, потякаєш, казна що, його вельможність добрий пан, вірний престолові. Поки Ар'я дісталася з Сестринської вулиці, натовп ущільнився так, що стояв плечем до плеча. Вона дозволила людській річці нести себе вперед до самої верхівки пагорбу Візеньї. Білий мармуровий майдан був щільно забитий людом, який завзято штовхався і намагався пролізти якомога ближче до великого септу Байлора. Дзвони тут калатали дуже гучно. Арія змією продиралася крізь людське громаддя, пірнала під ноги коням, міцно стискаючи дерев'яного меча. З глибини натовпу вона не бачила нічого, окрім рук, ніг, животів та хіба що семиструнких башт септу над головами. Вона побачила воза дроворубів і спробувала була видертися на нього ззаду, аби щось бачити, але таких розумників знайшлося багато. Візник вилаявся на них та відігнав, ляснувши батогом. Ар'я оскаженіла, не знамо як, проштовхавшись наперед, вона вперлася у камінь якогось п'єдесталу, зиркнула вгору і уздріла байлора Блаженного, короля Септона. Запхавши дерев'яного меча за пасок, Ар'я полізла на мармурову подобу, залишаючи плями крові від зірваного нігтя на мальованій поверхні. Зрештою вона вибралася нагору і всунулася між ногами кам'яного короля – Саме тоді вона й побачила свого батька. Князь Едар стояв на казальниці верхового септона ззовні дверей септу. Його підтримували двоє золотокерейників. Князь мав на собі багатий сірий оксамитовий жупани з білим вовком, вишитим бісером на грудях та облямовану хутром сіру вовняну делію. Але батько був такий схудлий, яким Ар'я ще ніколи його не бачила. Довгасте обличчя кривилося від болю. Він би, напевне, впав, якби його не тримали. Лубок на зламаній нозі був сірий та гнилий. Позаду князя стояв сам верховий септон. Низький, посивілий, неймовірно жирний у довгих білих шатах та величезній короні звитого золота й кришталю, яка вінчала його голову райдугою при кожному русі. Навколо дверей до септу, перед високою мармуровою казальницею, скупчився натовп лицарів та вельможного панства. Джофрі було добре видно, поміж ними у кармазиновому шовку та оксамиті, прикрашеному гарцюючими оленями та ревливими левами, з золотим вінцем на голові. Королева мати стояла позаду у чорній жалобній сукні, з кармазиновими розрізами та низкою чорних діамантів у волосі. Арія упізнала хорта, що вдяг сніжно-біле корзно зверху свого звичного темно-сірого обладунку. Навколо нього стояло ще четверо з короли гвардії. Помітила євнуха Вареса, що ковзав поміж панів та пань у м'яких капцях та візерунчастому одамашковому халаті. Наостанок зрозуміла, що коротун із гострою борідкою у сріблястій короткій накидці – це той самий чоловік, який колись бився у двобої за руку пані матері. А посередині того натовпу стояла Санса, вбрана у небесно-блакитний шовк з чисто вимитим і закрученим у кучері рудуватим брунатним волоссям зі срібними браслетами на зап'ястках. Ар'я зморщила лоба, намагаючись зрозуміти, що тут робить її сестра і чому вона така щаслива на вигляд. НАТО обстримувала довга шерега списників – у золотих кереях під проводом огрядного вояка, у примхливому обладунку, прикрашеному чорним покостом та золотим карбом. Його керея відблискувала так, як може блищати тільки справжня золототкана парча. Коли припинили калатати у дзвін, тиша потроху встановилася на великій площі. Тоді її батько підняв голову і почав говорити, але таким слабким голосом – Чого було щось розібрати? Люди позаду неї почали гукати. «Що? Та гучніше!» Вояк у чорно-золотому обладунку підступив ззаду до батька і різко штурхнув його. «Дайте йому спокій!» хотіла заволати Арія. Та знала, що ніхто не послухає. Тоді вона прикусила собі губу. Батько почав знову, вже гучніше. «Я Едард Старк, князь на Зимосічі та правиця короля» мовив він голосом, що полинув до всіх кутків Майдану. «Я прийшов сюди, щоб висповідати перед вами, на очах у богів та людей, свою зраду». «Ні», – заскиглила Ар'я, під нею натовп заволав та заверещав. Лайки, прокльони, образи наповнили повітря, Санса сховала обличчя в долоні. Батько ще підвищив голос, намагаючись, щоб усі його почули. «Я зрадив довіру мого короля і друга Роберта», – закричав він. «Я присягнувся берегти та захищати його дітей. Але ще не встигла охолонути кров короля, як я намірився скинути його сина з трону, свавільно убити спадкоємця та сісти на престол власною особою. Хай Верховний Септон, сам Байалор Блаженний та Свята Седмиця засвідчать правду». «Джофрі Баратеон – єдиний законний спадкоємець залізного трону, милістю всіх богів, володар саме царства і на державі господар». З натовпу прилетів камінь. Ар'я скрикнула, коли він вдарив батька. Золотокирейники втримали його на ногах, кров заструменіла обличчями з глибокої рани на чолі. Іще камені. Один ударив стражника зліва від батька, інший брязнув по нагрудникові лицаря у чорно-золотому обладунку». Двоє з королегвардії стали перед Джофрі та королевою, затуляючи їх щитами. Ар'єна рука сягнула під Кобеняка та намацала голку в піхвах. Дівчинка міцно вхопила руків'я, так міцно, як ніщо раніше. «Благаю вас, боги!» – молила вона. «Вбережіть батька! Не дозвольте його скривдити!» Верховний септон став на коліна коло Джофрі та його матері. «По гріхах наших і страждання наші», – проказав він співучим, басовитим та бундючним голосом, набагато гучнішим за батьків. Цей чоловік сповідав свої злочини перед очима богів та людей у цьому святому місці. Він молитовно здійняв руки, і навколо його голови затанцювала веселка. «Боги завжди судять справедливо, але Байлор Блаженний вчив нас, що їм також притаманне милосердя». «То як належить вчинити зі зрадником ваша королівська милосте?» Одночасно заволали тисячі голосів, та Ар'я їх не чула. «Принц Джофрі!» «Ні, вже король Джофрі!» виступив наперед із защитів короли гвардії. «Пані мати прохали мене дозволити князеві Едарду вдягти чорне, і панна Санса також благала про милосердя до її батька. Він подивився просто на Сансу, сміхнувся, якусь мить Ар'я гадала, що боги почули її молитву. А тоді Джофрі обернувся до натовпу і продовжив. Але жіночі серця занадто м'які. Поки вашим королем є я, зрада ніколи не залишиться безкарною. Пане Ілене, принесіть мені голову зрадника. Натовп заревів, Ар'я відчула, як подоба Байелора здригнулася під його шаленим тиском. Верховний септон вчепився у край королівського корзна, Варис біг до короля, вимахуючи руками, і навіть королева поспіхом заговорила до нього. Та Джофрі тільки хитнув головою. Коли наперед виступив довготелесий та висохлий, схожий на кістяк у залізній кольчузі королівський правосуд, двірські пани та лицарі сахнулися на всі біч. Глухо, наче здалеку, Ар'я почула вереск своєї сестри. Санса впала на коліна, схлипуючи звічаю. Пан Ілен Пейн зійшов догори сходами казальниці. Ар'я пропхалася між ногами байлора і кинулася крізь натовп, оголивши голку. Вона врізалася у чоловіка в різницькому фартуху, збила його на землю. Хтось негайно пхнув її саму в спину, так що вона ледве утрималася на ногах. Навколо юрмилися людські тіла, запиналися, тисли, топтали небораку різника. Ар'я махала голкою, сікла усіх, хто траплявся під руку. На горі казальниці пан Ілен Пейн майнув рукою. Чорно золотий лицар віддав наказ. Золотокирейники жбурнули князя Едарда на мармур, його груди та голова звісилися через край. Агов ти, заволав хтось гнівно на Ар'ю. Та вона прожогом чкурнула від нього, розіпхала людей на різні боки, вкрутилася між них, буцаючись у кожного зустрічного. Чиясь рука вхопила її за ногу, вона у відповідь рубонула клинком, надавала копняків по гомілках. Якась жінка запнулася, і Ар'я пробігла їй просто по спині, рубаючи на всі біч, але марно, усе марно. Людей було надто багато, і щойно вона пробивала собі дірку, як та заплющувалася. Хтось відштовхнув її у бік. Вона досі чула, як верещить Самса. Пан Ілен видобув і спихнув на спині величезного обіручного меча. Коли лезо піднялося над головою і зловило сонячне світло, на темному металі затанцювали рясиці. Блиснув край, гостріший за будь-яку бритву. «Лід», – подумала вона, – «в нього лід, сльози ринули обличчя, засліпили очі». А тоді з натопу вистрілила рука, схопила її за плече, мов вовчі лабети. Ще й так міцно, що з руки аж вилетіла голка. Ар'я похитнулася, втратила рівновагу і впала б. Якби чоловік не підняв її з землі легко, як ляльку. До її очей наблизилося його обличчя, облямоване довгим чорним волоссям та сплутаною бородою, вишкірене гнилими зубами. Не дивися, загарчав на неї низький голос. Я, я, я, схлипувала Ар'я. Старий струснув її так сильно, що застукотіли зуби, стули пельку та заплющ очі, хлопче. Глухо, наче здалеку, вона почула якийсь звук. Тихе зітхання, наче видихнув мільйон людей відразу. Пальці старого, твердіші від заліза, вп'ялися її плече. «Дивись на мене, ось так, малий, дивись на мене», – подив його, відгонив кислим вином. «Згадав мене, хлопче?» Зрештою спогади збудив сморід. Ар'я побачила засмальцоване, заяложене волосся, залатаного та запиленого чорного кобаняка на покручених плечах. Суворі жорсткі очі, що скоса примружилися на неї. І раптом згадала чорного братчика, що приходив до батька. «Упізнав, егеш, ото розумник!» – він сплюнув. «Тут усе скінчено, а ти підеш зі мною і припнеш язика». Щойно вона спробувала відповісти, як нічний вартовий струснув її ще раз сильніше. «Припнеш, кажу». Майдан потроху порожнів, люди поверталися до своїх занять, нато упросіювався. Та байдуже, ар'єне життя скінчилося. Заніміла, вона посунула поруч з… Так, Йореном, його звуть Йорн. Вона не бачила, як він знайшов голку, але чорний братчик пхнув їй меча до рук. «Аби ж ти вмів його тримати, хлопче?» «Я не», – почала була вона. Але Йорен пхнув її у пройму дверей, вхопив брудною рукою за волосся та скрутив, відкидаючи голову назад. «Не надто розумний хлопець, га? Ти і це хотів сказати, га?» В іншій руці чорного братчика з'явився ніж. Коли лезо блиснуло коло обличчя, Ар'я навіже сахнулася назад, вивертаючи голову на всі боки. Але він тримав їй за волосся залізною рукою так, що шкіра на голові трохи не лускала. На вустах вона відчула солоний смак сліз.